Sekulan izan ez dituen bi garabian handienak erosiko ditu bai Bayona Komerkatal eta Industria Ganberak. Bat angelunko katuko dute Planpinon gunean eta beste atarnosen zelsa laminategiaren ondoan. Alde batetik zelsatik ateratzen diren lamina pizuak altxatzen alko ditu garabiak, orain arte ez bezala, eta Blampinionekoari eskerraliz Bayonera sartzen diren itxasuntziak luzeagoak izaten alko dira euntal arogei metrokoak aizu zen. Horri esker portuaren trafiko emendatzea espero dute pantsoa benboak merkatal eta industria ganberako presidente ordea. Bai, azkeneko bi urteotan trafika pixkat goititu da, mena guti. Baina ez gira guai gehiago negatiboan diera la urte negatiboan ginen. Eh? Bi milio eta zortzian ukanditugu kriza handiaz, eta pasatu da lau milion tunetik bi milionetarat. Guai gira bi milion zazpi Eta, pentsatzen dugu, hor, bi e, trezna horien berri e, erosirik, lortuko dugura, bi milata hiru arte, eren bat gotitzea, hiru miliun eta eun e, tona lortzeko. Orotara, zazpi garabi ukanenditu honela baionako portuak, kontratua izenpetua beraz, orai urte bat beharko du li eberren presak garabi horiek eraikitzeko.